Så. Jamen, øh, vi starter bare lidt til stille med at lægge ud. Øh, hvad, hvad hedder du? Jeg hedder Hanne Gæner. Ja. Og hvor gammel er du? Jeg er 51. 51. Hvad laver du til daglig, altså din profession? Øh, lige nu er jeg folkskolær ja. uddannelser. Jeg er egentlig også uddannet journalist, men folkskolær. Øh, okay. Ja. Øh, hvilken kommune bor du i? Skive. I skive. Er du. Øh, er du hvor er du født opvokset? Jeg følger opvokset i Skjern. I Skjern. Okay. okay Æs... ja. Noget er også. det godt fyldt. Ja. Ja. Så længe siden, du kom til, øh, til Skive? Ja, jeg kom til Skive som, som 10-årig, måske 11-årig, men så flyttede jeg så derfra igen, for at læse til journalist. Okay. Så, øh, og så boede jeg mange år væk, fordi jeg havde en mand, og professionel professionel og Jeg var også god til Sjælland. Ja. Og, noget, og så flyttede vi tilbage til Skive i 54. Okay. Så du har du har lidt forhold til Skive, så sådan, øh, sådan en lille smule? Eller så jeg tænker på, du kender måske lidt til byen og sådan noget ja, i forhold. Ja, det synes jeg. Når ja. jeg boede til 4 år som ung, og så gik på gymnasiet og havde i skolen og... Ja, okay, så du har haft en del af ja, det, der vokset altså, har opvokset, der, opvokset altså. hos, ja. ja. okay. Øhm, har du nogle fritidsinteresser, noget, du særligt interesserer dig for? Der er noget andet, som det handler noget om, om medievaner, altså hvordan, hvad, hvordan er, du bruger dem, og øhm, hvilke medier bruger du når du skal finde information, for eksempel øhm, hvis du skal øh, finde nyheder eller andre ting, altså bruger du avisen, bruger du internettet? Finde nyheder, det er sådan en mærkelig spørgsmål, fordi jeg vil, jeg vil gerne se nyheder, jeg vil også gerne læse aviser noget, men jeg vil også rigtig gerne se nyheder i, i fjernsynet, men det er ikke sådan med, at jeg går og tænker, er der nyheder inde for england, og så søger jeg, hvis jeg skal finde information. Hvad er det, jeg præcis. skal søge information om? Hvis du tager sådan et eksempel som øh, din, din fritidsinteresse med volleyball, hvis ja. du skal søge noget om volleyball. Hvordan vil du så gøre det? Jamen... Hvis det nu, øh, nu er det ikke så meget at søge om det, men du ja. kan gå ind på volleyball hjemmeside eller på Google. Eller sådan okay, okay, så du vil søge via internettet så. Ja, eller Dansk volleyballforbund og eller sådan noget. Også, eller. Ja. Okay. Øh, næste spørgsmål den handler om brugerinternettet, internettet, det, det kan vi godt høre, det gør det jo. Yes. Men jeg er ikke sådan en der kan, der kan sidde i søstre og, og der kan sidde i meget meget lang tid og kigge efter rejser, kigge efter gode tilbud og, og købe ting. Ikke. Det er ikke det jeg er ikke til mål mm. til. Øhm, jeg tjekker min mail øh, på nettet og så hvis jeg skal bruge det til noget relevant så finder jeg noget. Så her sidder jeg meget måske jeg må ikke det der på. Men øh, ellers så er jeg ikke sådan en der går for en lang tid uden at gå. Okay. Okay. Det næste spørgsmål er hvad hvad er det? Men det kan vi godt høre, at du bruger det til så... Mest til mail, mest til mest. mail. eller på ny, ligesom på biblioteket, eller man skal ind på. Ja, de forskellige hjemmesider, man nu er tilknyttet til, en eller anden okay. måde. Men jeg er ikke en af dem der, som, som de sidder ind og kigger efter tilbud til tøj, sko, øh, Nej. Ej. Og så ved jeg godt, at det burde jeg nok gøre måske, men, men det ved jeg ikke. Det er ikke tykken på. Nej. Okay. Øh, hvilken interesse bruger du så mest, hvis der var at bruger et hjemmeside. Der går ind på. Er altså, det hjemmeside bruger mere end andre. Hvad du nævnte Google for eksempel. Ja, Google ja. og det er.k, og til altså hvis der, jeg er se på ligger, jeg sidder her, så er det da de der. Ja. Det er dk. Og så er der så også uh, skolekomst, der hedder den. Den hedder EU se, nej, det gør næk. EU. DADK, altså sådan en eller anden måde. Ja, altså, noget de der, på bedre, der, med, og så er det forbindelse med skolet på hjemmeside eller andet mere. Arbejde. Ja. Ja. Okay og til to timers så. Ja. ja. Oh. Øhm. Nu er jeg ikke på Facebook, så jeg går ikke på den hele tiden. Skal det hele Nej. Og det er ikke på sociale medier. Så. Ja, det, det næste. Jeg er ikke på sociale medier. Ja, altså det der med jeg... at Facebook, det er et bevidst valg, når man som mig har fire børn i England fra 19 og 25 så jeg, jeg har ikke vil, jeg ved ikke, jeg synes det er fint med mig. Og også den mobil sms'er, jeg kan læse, når jeg vil, men jeg gider ikke at skal være venner med, eller hvad som det med 400 eller et eller andet Som det kan godt være, at jeg kender mig via et eller andet, eller skole, ja. Men jeg med, fint, skal være dem, man gider ja, og jeg, lager, prøv, jeg gider lager. ikke at høre om, at min næse, øh, min mand, min lærer, hun har lagt, jeg ved ikke, hvor meget ville ud, og hvad hun har gjort eller, Og lavet kaffe, eller hun har været til men det det, det, det, det det er <tødder> nej, Ej. Ej, okay Øh, det, det var faktisk også det, det spørgsmål. Det var det, du brugte sociale medier, så deroppe, det opdøjer sig rigtig nok. Altså, du, du har ikke været på nogle af dem, eller testet dem, altså Twitter eller noget, nej. Okay. Altså sociale medier, hvis ikke der, er mail, det, det synes jeg også er et socialt medier, eller hvad skal man sige at man holder kontakten lidt mere i med sine barn, for eksempel. For mail, det, er ligesom, det kan de se, når de vil. for man ringer, og sådan. jeg er ikke den person, der heller ikke der ringer til min mor hele tiden, gør, eller eller andet. Men mail, synes jeg også, også er den sms en gang imellem, men også ringe rundt om læringer. ved ikke, om det tæller som social med. <gør> det gør det nok ikke. Ja, ja. Det ved jeg ikke. Og det er et godt spørgsmål. Ja. Det ja. tror jeg ikke. Nej, det ved jeg faktisk heller ikke, det. om det gør. Øhm. Benytter du mobiltelefon til at gå på indsædlet med? Det tror det jeg ikke. tror ikke. tror jeg ikke, kan. Nej, er det, det din er ældre telefon, du har? Hvis jeg skal vide, jeg det faktisk ikke særlig mange år siden, jeg fik en julegave om min mand børn, fordi jeg havde sådan lidt med... Det behøves ikke en have. Det var fire unger, der var taget. Min mand havde en arbejdstelefon, men så, ja, om vi et par år siden. Men det er faktisk ikke så langt, siden jeg har fået lidt af en arbejdstelefon. Okay. Øh, så er det sådan en, det sådan en stor skærmning, ligesom den her? Eller nej, okay. nej, nej. Det er bare sådan nok, ja. Nej. Så du aldrig prøvet at kunne det is eller andet? Nej. Hvad vil din mand, kan han finde ud af det? Det gør han heller ikke i hvert fald via hans, fordi min arbejdstelefon. Nej. Han er fra Carasonen Højskole, så det gør han ikke. Okay. Øhm, det næste spørgsmål, der kan måske at lyde det er lidt specielt, men det er, bruger du nem idé? Ja. Det gør. du. Ja. Ja. Hvad, er det, hvad er det til? Jeg at ja, til banken og til, hvad hedder det? Øh, skat. Ja, skat, og til min fagtene til, oh. til. Og, og okay. hvad er det sådan nogle ting, der er sådan. Ja. ID. Grundsætter spørger til det, er, fordi at, hvis det så at man har nem idé, så har man ofte noget, der hedder Java installeret i Javeskript. Ja. ja, ja. Og så øh, det giver også sådan ligesom, en hænd om, hvad for noget, hvad du har liggende på din vi programmer som vi kan bruge til at lave hjemmeside ud af. Så derfor, der derfor vi spørger til om du har det installeret. Ja. Øhm, det næste vi kommer over, nu kører vi kører vi lidt over i det med lokalhistorie. Ja. Og ehm har du kendskab til en lokalhistorie her fra Skive A, så noget baggrundssted, kender du nogen bygninger eller noget eller sådan Jeg noget har skiv? besøgt. Nu vil jeg lige ikke helt i tvivl om hvad den hedder. Jeg har besøgt det, og kender hvad den hedder. Det er okay. Ja, det er okay. okay. okay. Ja. Øh, min skoleklædte engang har været simpelthen cyklet derud og besøgt ja. stedet derude ja. og derude. Ja. Så øh, jeg har selvfølgelig også har været på museet og ja. jeg på, museet på Pjernhæde uden. og på flytte til ja. Jærskilmuseet. Ja. Ja. Alle sådan nogle steder. Sådan en højskole, hvor min mand arbejder er jo også i et meget flot sted, ja. ja. lokalt historisk, med en videre sal og næste samme ting, ja. ja. som der egentlig er jo meget, meget, meget gammel. Ja. Men jeg kan godt høre, du, du, du kender lidt til sådan du omkring... Øh, ja. ja. Kender du for eksempel med, øh, med de to kirker deroppe, historien bag den? Når jeg hører dem, så kan det godt være, at jeg kender dem, det der med, hvorfor de er placeret så tæt på hinanden. Men sådan lige, sådan i, når du spørger mig sådan lige nu her, og så giver mig et hint eller noget, så kan det godt være, Nå ja. ja, jeg tænker, så lige nu her, ja. da, da, da, jeg kan godt, jeg kan godt huske, at jeg har hørt noget om det der med hvorfor historien om, hvorfor der ligger sådan de to kirker så tæt på. Ja. Det er underligt det jo ikke? Ja. Ja. Så okay. Så. Øhm. Er det nogen... nu, du har vi snakket med med at lokale historie her. Har der været nogle emner, som du synes, der var lidt mere interessant end andre? Altså, er hjælpe her mere interessant, at nej at, at om at mere. Nej. Jeg synes, det var faktisk meget spændende at være ude og se alle tingene røre med tingene, og kigge på, på bøgerne, og kigge på hanskerne, alt som at Jeg synes, det er meget sjovt at være derude. Ja. Øh, men, men jeg kan ikke forstå, at Det har jeg jo sagt, ikke allerede, at det eneste de har på deres tider om lokalt, det er IBOG, e ligesom om det er det eneste. At ja, det er det eneste, der eneste er? Ja, det forstår jeg ikke. Nej, Nej. okay, så du har godt tænke dig, at nu øh, du vi køre ind, hvad hjemmesiden kan høre, med øh, at Skibibotik, de har den her side med IBOG e her. Ja. At, at der var lidt mere, eller andet. Ja. Jeg synes, som jeg siger, der er jo både højskolen ikke også, som har en utrolig masse ting og kirkerne, der er jo en masse andre ting, som man kunne fortælle om, og ikke kun er nog her. Ja. Og Ja. er jo handle Ja. Nu kører faktisk lidt over i den næste spørgsmål, det er, hvad hvilket emner kunne du synes, det var interessant at læse om, på sådan en hjemmeside med lokal For nu havde vi snakket om, at se bog her, hvad skulle det altså være? Jamen både som jeg siger omkring højskole, historien om den. Ja. Og om alle deres slåsbygninger, jeg synes at de der kirker, som du siger, øh, har, har jo også altid en eller anden historie bag sig, ikke? Ja. Øhm, Hvad var det, jeg sagde før ja, også, øh, Selve byen, nogle gange så ser man jo i forhold nogle billeder af, hvordan byen har været, sådan, ikke? og så jeg synes jeg helt klart at det kunne være sjovt at høre historien også om skolerne, hvornår de startede og og, og ja. byen, og hvornår blev det der i der, der kom en god gade eller hvornår nogle af de der skældsættende ting på teater, hvornår opstod det i teatersal, den er jo også rigtig flot og gammel, eller, eller, eller. så der er jo egentlig flere forskellige ting. Er der ja. andre personligheder, du tænker, der var spændende at tage frem, i stedet for at hjælpe opkær? Jeg kan huske, der er en eller anden uh, borgmester, som har opkaldt en eller anden vej efter sig. Er det vold, voldhardt, eller hvad er det nu lige han har? Wall of Massens. -massen. Ja, sådan en Ja, ja. ja. ja. Altså, jeg er sikker på, at... Uh, der er, en, der er en masse mennesker, når man sådan kommer til at grave og høre om det, som har betydet noget for skivet og betydet noget for deres kunstliv eller for deres bibliotek Når det startede, eller for deres idrætsliv eller for deres, øh, jeg kan huske, der var en eller øh, øh, til mere end i et liv, det er som elev, der var der lige, der hedder En mand, han havde ham som lærer Og på opgørsskolen, som havde meget at gøre for, for teater, det, altså, der er nogen, der havde bibliotek, og nogen der for sport altså, Jeg er sikker på, at der er mange flere personer ja. Okay. Der var værd at skrive om. Ja. Og det ville være interessant. Ja. Det synes jeg er helt godt. Ja. Tænker, ja, tænker på, øh, når du, du snakker om, at du en gang med, så i Aviser med de her gamle billeder. Ja. Kan du godt genkende de gamle billeder? Hvor er de henfra? Du står den så også nogle gange, ikke? Ja. Ja. Men, <laughs> nogle gange men, så står der, hvor man sådan ud af det der, hvordan så, så det er ud. Det. Jeg har jo boet sig som barn, og det sjove at det er, at det har en mand, han kommer fra... Han har så både boet, boet et modsat inden øh, af Skive. Og der er nogle steder, som han f.eks. Jeg har aldrig været ude og skøjte på de Lund før, fordi jeg lærte min mand at kende. Ja. Fordi vi var nede på, jeg kommer fra mm. på, på Skivefjorden. Så, ja. så, så der er jo nogle ting, hvor han kan fortælle, at de har siddet som børn, som en unge, op på biblioteket, da det var oppe på postforstået. Det ja. mm. kunne også være sjovt at se, at Skive biblioteks historie. Hvor startede vi, hvor både vi henne og det var der, der. Så det kunne være interessant at have sådan noget som, før og nu, hvordan så det ud dengang, hvor den ser so ud i dag? Det kunne det sagtens være, og hvor de egentlig har ligget. Hvor lang tid, som jeg siger, med, med politik, deres historie, og skolerne, ved I også, der har ligget sådan forskellige steder og også, ja. de har jo også en lang og sjov historie egentlig mellem nogle gange. Ja. Og der er masser af mennesker. Nu, kan jeg, når jeg går fra her, så kommer jeg til i tage tanker om falden masser. Det synes jeg også er spændende, det synes jeg også er spændende. Ja. Også, men, øh, ja, sådan er det, hvor du jo gerne vil <laughs> sige hvis det er kommet for noget godt. <laughs> så tænker på, at vi skal lave den her hjemmeside her, og... Øh... Og det, det lyder måske lidt, det er nok svært at svare på, men er der et, et bestemt årti, øh, som du synes faktisk kunne være mere spændende at vi tog frem for et andet årti? Og der tænker jeg på, hvad er det mere spændende at høre noget om, hvordan skive var i 1700-tallet, eller hvordan det var for 100 år siden? Altså, er der noget, som vi sammen kan skære fra og sige, at øh, ej, det er måske ikke så interessant at vide, hvordan det var i videladeren med arkeologi? Det siger, eller, eller, så, måske. så måske det bliver svært for at finde. Øh, jeg, jeg synes egentlig bare det der med, bare, hvordan det også var i 1960'erne. Det synes ikke engang på 100 år tilbage nødvendigvis. Selv. Altså, det er også, hvordan det var i 50'erne, 1960 og 1960'erne før, efter krigen valg. Altså, ja, okay. Det er ikke overhovedet at gå tilbage, hvis I kan finde noget ud Det ja. yeah. <laughs> <laughs> ja. uh, yeah. næste spørgsmål, det er det, er noget, det er sidste spørgsmål, der har været med, med lokalhistorie at gøre. Det handler om, om du har nogle forventninger til den her hjemmeside med lokalie, der tænker på sådan noget, at det kunne være, altså sådan, hvad man skulle være på siden. Jeg synes jeg for eksempel også, øh, nu kommer jeg til at tænke på det der med slageribranden. Ja. Ja. Store drama er.. Det oh, er store yeah. tilastrofer, der er sket i skive, ja? som jo egentlig har en stor indflydelse. Ja. Det kan både være Blackstronix, der lukker, hmm. det kan også være slagterigrund, slatteriet der brænder ned, men, men det er faktisk sket, fordi det kan jeg høre nogle gange, når vi snakker om, hvornår var det egentlig? Hvornår ja. ja. ja. ja. var det egentlig, der skete den der slatteri? Ja. Ja. Og læse om den, ja. fordi det var jo sådan en stor mediebegivenhed, ja. øh, om hvornår det egentlig var, hvad der egentlig skete, og hvorfor, ligesom øh, det går så bare en helt anden grøn med atletikstaten, de jo har flyttet en bygning nedfra, som de lige har løftet over til et dyrskueplads. Ja. Øh, hvad er det for en historie, hvad det, der gør, at, at den er værd at bevare? At man lige har flyttet den fra et sted til, den anden til et andet? Ja. Det er den gammel bygning. Ja. Okay. Jeg på, hvordan skulle det så øh, præsenteres for, øh, for personer, der sidder og, og ser det her? Skal det være med billeder, eller video eller tekst? Der er meget tekst, lidt tekst. Øh, Jeg synes, det en dejlig, skøn blanding. Hvis der, er blanding. der er blanding. Så nu kom sådan nogle øh, store personligheder i skive gennem årene, eller hvad I nu kaldt det, og nu ser jeg faktisk også, at det er ikke er noget ja. skært, så, så kunne jeg klikke ind på det og så kunne jeg se, at ham der, og så kunne der stå lige tidligere på mestre, eller tidligere, og, uh, der er for eksempel også nogle atletikstjerne måske, eller hvad det nu har, idrætsstjerne, ja. så klikker jeg ind på det og så hvis der både er lidt tekst og lidt billeder, og dem, det er billeder, altså skyld kombination, øh, der er lidt tekst, så du underhavn bliver med at læse på en hjemmeside. Uh. Altså, jeg kan godt læse en del, men øh, ja, selvfølgelig skal det jo ikke være med, så så tror jeg bare, man skal der var også lidt idéen bag hjemmesiden, at det skulle inspirere folk til at komme på biblioteket og ja. ja, ja, ja. ja, Og så man kan hvis det hvis man kunne læse eller sådan noget med det. Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. Øhm, Desporsker, der kører over til noget med med designtekst. Og så er vi vist der billede her på på skærmen her. Ja. Du skal hvad bare vise om. Hvornår på weekenden, Kasper? Så der er nogle sånne inset Er der nogle af dem her, så, øh, som du benønner dig af, som du kan se på det samme? Ja, det er helt Og den der kan jeg se, fordi min mand har en Mac. Ah ja. Ja, så du, øh, du kender den der E derovre? Jeg kender Edge jo, og jeg kender den fra min mands Mac. Ja. Ja. Er det øh, den, du bruger mest, når du øh, er på nettet? Ja, det er det den, du prøver på, når du bruger på nettet? Ja, den er bare på internet. Ja, lige okay. for Okay. Og Internet Explorer for... Det er inter -explorer. Ja. Ja. Internet Explorer. Internet Explorer for Ja, det, er, det, er, det er Google, og det er ikke den bedsthed engang. Ej, det er Firefox. Og så er det Google Chrome ude til siden. Okay. <laughs> til det er, for, at vi godt vil se, at der er forskellige måder, man går på den hele på med som browser, så det er egentlig bare for at se efter, hvad er det for en, folk bruger mest. Yeah. Og der kan vi godt uh, se, at ja, jeg elsker at explore den. Den er, vist, den er, den er meget, meget populære. Er, ja, den er meget populære. Ja, det kommer det ligesom, ja. Well, the Chrome. Google Chrome. Det er der, det ligger så over, det står. Ja. Og jeg tror, Jette, hun bruger Firefox. Jeg bruger Firefox. Det kunne være sjovt, fordi jeg så spurgte mine fire unge, så har jeg sådan nogle unge, altså hvad, hvad de hvad de gør. Ja, det ved du måske slet ikke. Nej, de har jo, jo nogle helt andre medievaner. Ja, det kunne være meget sjovt at høre, hvad de, de bruger. Jeg har lige fundet af sig, hvad de vil sige. Åh? Oh? Hvor alle folk vil at jeg skal skype med hende. Og jeg lader ah, jo ja. <laughs> også, øh, hun har været derovre. <laughs> og det havde uh, jeg bare sådan nævnt øh, Hej. Det tror jeg Ja, ja. Nu ja. springer lidt over til noget andet med det her, også med det her design den her hjemmeside, hvor den skulle se ud. Ja. Øh, hvilke farver forbinder du med lokal historie? Ikke nogen. Ikke Alle nogen. farver og ikke nogen. Altså, er ikke bliver for kedeligt, som, som jeg synes, deres spillede var, er nu. Jeg synes, den er døde kedeligt, det her hjemmeside. Det er Hvad er det for nogle farver, der hjemmeside har nu? Kan du huske det? er bare et eller andet blog og når er grønt eller noget, ikke? Uh, eller eller andet den, den er i hvert fald kedelig, synes jeg. Okay. Synes jeg Hvordan kunne man gøre, det ikke kedeligt, hvis det var? Det jeg tænkte på, at I har en masse kode. <laughs> <Det, laughs> tænker det du på, er? at det skulle være noget mere bevægelse? Eller det, skulle... Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes bare, at det skal være nogle flere valgmuligheder. Og flere nogle flere valg. informationer, og nogle flere billeder. I stedet for at være det, det der ene, og så står der i en her. Sted okay. sted for, at det er... Flere valgmuligheder og flere billeder? Nogle valgmuligheder, valgmuligheder. Sige, om det er personer, jeg jo læser om, eller om det er bygninger, jeg læser om, eller foreninger, jeg vil læser om måske. Ja. Sådan mm. tænker jeg egentlig i mit huden. Altså, det, ah, det, altså, det er ikke kun én person. Det er, er en, Nej, ah, det vil gerne være overskueligt, men samtidig må jeg gerne lide en, en appetit eller hvad kalder man det? Ja, ja. ja. en appetitvækker. Appetitvækker, ja. Ja. ja, Så du har ikke nogen farver? hvis vi nu skulle øh, udelukke nogle farver, der ikke skulle være på sådan en lokal historisk side af? Men. Altså, nu er der jo, du kan se, der er sort baggrund. Man vil sige, at den er ikke pæn, men den er pæn, og det er en sort baggrund. Mm. Ja. Så, jeg synes ikke, man kan sige, at at Lilla ikke er flot, fordi at, øh, det er den garanteret i nogen sammenhænge, eller orange er flot og den punkt. Hvad med sådan lysrød, altså det til en lokalhistorisk historisk så, for eksempel? Det gør jeg bare, når du... Ja, er, lyst, lide, lide, lide. det kommer selvfølgelig an på, hvis det var øh, en eller anden designer, du skulle læse om, når du kigger på hende, ja. og hun var designer af ty tyldskolskjoler øh, eller sådan noget. eller ja. andet, så, så synes jeg, der er sagtens, at man kunne gøre det. Okay. altså, hvad, hvad forestiller du dig, hvis du skal se en sådan side om lokal historie, hvad baggrundsfarven skulle være? Altså gan sagten, hvis der er mange farver på siden. Mm. Men man selv ved det, du sidder og læser på, hvad vil du så foretrække der? Jeg vil bare foretrække, at det er læsevenligt ja. overskueligt, Om det så er, som ser så står der, eller om det er gul eller orange eller hvad det er, men det skal bare være Let at læse og overskueligt som jeg også. Det kan ja. jeg godt blive ved hjemmesider, ja. Ja. Det, er, det er nemt. At få et og det over på Det er nemt for os for. For min mor, for, ja, for dem, der ikke er sådan ligesom mine børn og jer, der bare har vokset op med det og kan gøre alt muligt. Også. Men det skal være nemt for os andre at kække klink på, ja. når det er noget. Ja. Og det er nok ikoner, eller hvad I kalder det. Ja. Ja. tænker på det der med, at det skulle, skulle være spændende, og du, du synes ikke, at, at den anden side var, var så spændende. Kunne det så være, hvis man lavede det som et, et tema, og så sige, at, at du kørte hele stilen, var alt som om, at det var fra 1900-tallet? Både med et skrift og det hele. Altså, hvis hele siden var lavet sådan. Det skal, det skal jeg se. Fordi jeg har et eller andet, der siger til mig, at det gør, at det, det, det er smart, hvis du klikker ind på år 1900. Hvis det er, okay, jeg klikker ind på år 1900, og så, ja. sammen, og så er det hele i år 1900. Det mm. fint nok. Men det andet virker ikke ind i mit hoved, som om, at det er godt overskueligt for det Ej. Okay. Men siden fra 1900, tror jeg, det vil være fint nok. Okay. Der okay. er lov at lave det. Ja. Ja. Jeg har til det også et andet spørgsmål. Det handler om, øh, er det nogle specielle symboler eller tegn, du forbinder med, når du hører ordet skive. Breanddomsminder, eller hvad så samme? Sam, du hører ordet skive, hvad tænker du så på? Jeg tænker på vandet. Vandet? Ja. Ja. Jeg tænker på vandet. Det er nok det, vi altid har fået jorden ja. Ja. ja, fjorden, ja. Det er det, vi forbinder mest med skive. når vi kom komme køre en forrug, skulle vi se, at vi må bare stå sådan smide Så nu kommer vi til skibet, der, når vi kører igennem derved højsluppet, ja, og vi har vand i ja, fjorden. Ja. Kunne det være en tegn mere, eller et symbol mere? Jeg ved godt, at det er Nej, jeg synes jo, at der er, meget, der er jo mange skoler her. Der er utrolig mange skoler. Der er sådan, at jeg ligefrem nogle gange kan synes, at det er lidt synd, at de unge mennesker, de ikke får træk og kommer til en anden storby og få lidt videre, men de bliver her, fordi de kan gå direkte fra gymnasiet, det er også at og så gå over på lærerdeminariet, eller gå på en af de der IT, eller hvad det nu hedder. Ja. Øhm, og selvfølgelig er det godt for byen, ja. at de har de har mange skoler. Ja. De har jo det hele næsten, ikke kan sige, indenfor. Ja. Det sådan, ja, det ja, de har lidt af hvert både videregående uddannelse og laveskolen. Og skolen. og så videre. Ja. ja, okay. Så skoler og vand. Ja, og måske højskolen, som jeg er egentlig, fordi jeg så måske også er farvet af, at jeg har en mand, at arbejde med, men jeg synes egentlig, det er utroligt, hvor lidt skive befolkningen kender til højskolen af, hvor internationalt og nationalt kendt den er. Ja, så det er Kraftholm. Kraftholm Højskole. Hvad sker der egentlig nede på den højskole? For det må du jo vide noget om så. Jamen, det er jo for arkitektur, design og kunst. Okay. Vi skal for lave den der nye rundkørsel. er Nå? Nå, for de laver den, og de, de, de design, ja, hvordan det ja, skal... være. Ja. som konkurrence, konkurrence, selvfølgelig ja. har de udbyttet den, den på et hold for, ja. for design, og så får de måske ja. 20 forslag. Okay. Hvis for de, de skal lave en lampe eller de skal lave stol, så kommer der jo en forfaldig en masse forslag, ja. noget, det gør, den, de sidde, og det hvordan det skal se ud, og det har de så fået som konkurrenceopgave, ligesom som I kunne have fået. Ja. En opgave, I skal designe skivebiblioteks, det har I jo også fået godt og på Facebook-siderne, ja. ja. sådan, det går. Ja. Øh, men øh, jeg regner da også med, at vi skal ned og se det dernede. Ja. Altså havnen, som sagde var vandet, det er det, jeg mener også med havnen. Ja. Altså det at skive ud med vandet, og så vand, også, mener jeg selvfølgelig også havnen ud og noget. Jeg synes, det er synd, at en så stor by, der er jeg nødt til at køre til Ålbæk, og til Nysø, Strand, for at komme til at bade. Der er ikke okay. anden ordentligt strandforhold i Skive, som der var, der jeg var ja. Det er jo en væk over for højskolen, ikke også? Ja. Ja, ja. Så tænker også det på havnen også, når du tænker på... Ja, når jeg siger vand, så mener også ja. ja, okay. Også med det nye... Øh, hvad hedder det? Spranghus, eller hvad den hedder? Spranghavnen. Ja. Den, ja. Og Rosenhøj og... Alt det dernede, det er jo enormt flot, ja. hvis de kommer dernede og kigger. Ja. Det er jo det, det, der skulle sælge skive. Det var de to flere billeder dernede. Forfra. Ja. Ved for havnen dernede. Ved for, for der ja. ja. Og så ved jeg godt, de også har et rigtig flot kulturcenter, som er meget med musik og med teater og foredrag og opera og hvad muligt der. Ja. Der det øhm, er. Så har jeg det, du siger. Så er det vigtigt for dig at vide, hvem det er afsenderen, af hjemmesiden, er? Hvem det er, der, der står bag hjemmesiden? Hvis man troværdigt, der det altså, så bedre. er det lige meget om det er skive der står bag den her hjemmeside, lavet hjemmesiden her med lokalhistorie, eller om det er en privatperson, der har lavet den? Så vil det, det har en indflydelse på dig. Selvfølgelig er troværden større, når det er en stor offentlig instans. Ligesom det ikke også mm. den har en stor offentlig, altså den har en stor stanshed rigtighedsværdi inden for mig jeg er meget kritisk alle skal jeg sige, men man synes til, hvad jeg finder og gør et eller andet. Ja. Øh, så DRDK, det det ligesom symboliserer også. Det, det er skudt og i orden det her. Ja. Skivt har da også en meget stor troværdighed, så hvis den ligger inde på skive hjem, Bare det er det nogle andre nogen, der har været konsulenter på dem, så øh, vil det være det samme. Okay. Er det, er samme Hvis det er en, øh, ikke er inde på skivebibliotek hjemmeside, men øh, den bliver måske linket fra skivebibliotek hjemmeside. Så er det er så stadigvæk ja, en samme troværdighed. At du kan se, at det er fra skivebibliotek den her. Simp ja. det mene skal linke linker ind fra. der Skivebibliotek også, at det der er Godt ja. for den. Så hvis du ser på eksempel logo, for eksempel, det vil også være fint nok for, for dig at vise, at okay, det, det er en troværdig afsender, det her. Ja, og det er sjovt, at øh, jeg, jeg tror aldrig før, at jeg, at det mig, at jeg har lagt mærke til det der logo så meget. Nej. Ja. Fordi det, jeg ved ikke, om de har været for gode til at profilere det. Ligesom nu deres brosyrer, ikke også forstående set, den, den er også dødklædende med billeder af væggen derovre ikke også? Ja. Undskyld, jeg siger det. Så, så jeg ved ikke, hvor gode de har været til at profilere. De gode sider og gode øh, billeder, vi beter. Det. det synes jeg ikke har. Men hvis okay. du så også står der, så ved du, hvem det er. Ja, ja. altså jeg synes, så det er da fint at bruge det der lov. Ja. ja. Du springer lidt over til noget. Andet. Så når du vender på sådan en lokal historisk hjemmeside, hvilken stemning synes, du så skulle være, skulle den udsende der lokal historisk hjemmeside. skulle det være, altså en følelse for eksempel. Altså skulle det være en glad følelse at komme der Skulle det være humoristisk, skulle det være det. Skal det være en trist? Skal det være en alvorlig stemning? Hvordan, hvordan skulle det være derinde, så altså, når man i mødet kommer hjem? Jeg siger, at de ikke lige frem udstatte, nogle følelser som hjemmesider. Ja, men nu er vi jo lige inde på den der. Det er bare AIP, øh, som jeg på en eller anden måde kommer til at høre om, som i dat Jeg synes, at det må da gerne have lidt værd Det er jo ikke et eller andet med, at det kun skal være humoristisk eller det kun skal være nostalgisk, fordi nu Nej. er en, en hjemmeside med historie, så føles det jo ikke kun at være gab, gab, gab den skal ikke være trist, eller hvordan, eller nej. Nej, det synes jeg bestemt ikke, den følser der være sådan alvorlig. Nej, der det kan jo ikke være sjov, så sjov hele tiden, vel? Nej, nej. ikke. Derfor kan der godt være nogle jokes om, øh, ved du, eller nogle spørgsmål om gået. Viste du, at du, øh, et øh, et er en eller anden, at han faktisk, jeg tænker måske lidt mere... Troværdighed, øh, det du egentlig symboliserer, det symboliserer ja, noget. Ja, altså der er også lidt med, at øh, Hvordan vi stadig laver et spændende, som vi, vi fastholder. Altså, altså, så du stadig har lyst til at være derinde. På ja. siden, for eksempel. Altså, så synes at, jeg at det er rigtig rart, at går ved og kigger og læse om ham. Der var det sådan, han hed Volde Hensen. Volde Monomaten. Volde eller Volde ja. ja. Så vil jeg godt der bag. lige se, der er en lille en sjov kage her, med viste du er der faktisk er, så mange indbyggere i skiv, eller hvad det nu er, I har fundet ud af. Ja. Det synes jeg, der kunne være rart, at der var en vekselvirkning for at købe. Er det sådan et eller andet med, sige, med et eller andet nogle knapper, man kan trykke på, hvor der står et eller andet, hvis det dummer, så trykker man, eller hvad tænker du? Det kunne det jo fx godt være. Ja. Så, ja. Det, jeg tænker lidt, der er med, at, at, at, at vi ikke få dine forventninger for, når du kommer ind på siden, og så sidder og tænker med det samme, og så tænker, ej, det her det er simpelthen for, for barnligt. Så noget i den stil, at du så ikke synes, at det er, ej, det, det er, det er måske ikke mig, der passer til det her som målgruppe. For eksempel, hvis vi nu laver det for... Øh, for Ja, for, altså. yeah, for eksempel, Men ja. ja. så vil jeg sige, hvis det hele det var med, at viste du, at 3% gør et eller andet gang, så kan det godt være, at der er nogen, der gør det. Men, men hvis det er kombineret med, at nogle, nogle rigtig fakta ja. om, Siger, højskolen Græsland Højskole, eller hvem det var rigtig kilder, der skal på Kilderen og ja. fakta, ja. Ikke, også, som jeg kunne gå ind og fik ind på og læse om ja. Samtidig med, en, så kunne der være en der hedder sjove ja. indslag eller sjove historier eller hvad det nu er som kunne være i den anden side, hvor man sådan og nu kan jeg simpelthen ikke lige holde nu prøver jeg lige at gå og, ja. og finde noget sjovt eller noget anderledes og videre med skive eller noget ikke, Ja, okay Ja Det synes jeg faktisk det kunne være rigtig spændende Ja, ja. Altså, at have sådan mere om hvad skive er er en størrelse. Fordi hvis du spørger om der bor at skive, hvor mange bor, eller hvor mange unge bor, altså, der, der er en masse ting, som folk ikke ved om kan jeg forestille mig. Som vi mm -hmm. ville kunne grave frem, eller mange ville kunne grave frem, jeg kan Hvor mange butikker der er lukket inden for det sidste tid. Alle alle mulige mærker. Altså, nogle. Ja. Hvis man ser på, hvor mange butikker der var der i 2001 eller. Andet. Det er sådan lidt tre, vi er ja. trivia, sådan generelt om, hvad ja, ja, der er alle, ja. Så mange er aktive, eller så mange bygge motioner, eller så mange... Altså, det kan være alle mulige ting. Jeg siger ikke det, jeg nævner her. Det er bare nej, sådan, nej. Ja. Ja. Alle mulige ting, som, som fortæller med skive. Det er jo altid interessant at høre noget om der, hvor man bor, synes jeg. Ja. Altså, både at der faktisk er faktisk bygget så mange huse eller at der sætter så mange unge mennesker væk fra byen, eller... Så vi starter bare vejs den her. Der skal vi efter, om du har nogle designmæssige forslag til, til hjemmesiden. Altså noget, som du synes, at uh, det, det kunne egentlig være sjovt, at, at det var der. Men det, du har jo nævnt lidt allerede. Men... Jeg, jeg vil sige, at hvis, hvis du viser mig noget, og så øh, du viser mig nogle flere forslag, så vil jeg sagtens kunne sige, at den kan jeg bedre lide, den kan ikke bedre lide, ligesom jeg kan sige med plakater, jeg ser. Ja. Øh, men, men jeg kan også sagtens sige, at noget for som jeg synes, der fungerer godt, hvis det er deres hjemmeside, snakker om, ja. så er der nogen, jeg synes, der fungerer. Øh, fordi jeg synes ikke, de har det der med at de er, ser spændende ud eller at de er overskuelige eller de læ læser lidt. Og Det er det der er vigtigt. Det, det er synes jeg også. Ja. Det synes jeg. Okay, at det er overskueligt at læse. Altså det, det er det vigtigste. De må gerne sådan spændende ud altid ja. ud, og ja. Men det vigtige Det er sådan noget som, som video. Hvordan har du med det? Øh, og en klip ja, kan videoclip. Øh, Jamen, det gør jeg gang engang med på YouTube, ikke? og så klikker man, ja. og så ser man et eller andet et klip, der var 3 minutter. Ja. Ja. Kunne det være spændende at have noget med skive ja. inden på sådan video, en video? Det kunne ja. video være, være interessant at have på, på en hjemmeside med det billede. Nu ved jeg da, det der Twilight City, jeg skal ikke kunne sige, hvor mange år det går tilbage, og der er der sikkert noget fra, til vist, eller nogen andre nogen, der har taget noget lokalt ja. fra teater fra muskoler? Det er helt super. Nogle, nogle klip, ikke sådan noget med flere timer, men Nej. nogle Nej. klip på en par minutter, ja. hvor man ser en eller anden ja. overrækning, så er så man siger, at han får kæden, eller ja. sådan noget der så er. Ja. Okay. Øhm, til sidst ikke også, så det er bare eftermiddag, om der er andet, hvis vi skal, noget vi ikke har været inde på, som du synes, at... Øhm, øh, her til sidst her, som vi ikke har snakket om, øh, som du synes, der kunne være interessant, og som en lokalhistorisk hjemmeside, hvis vi skulle bygge sådan en. Hvis altså, I siger lokale historie, så, så, så tænker jeg hele tiden, at det er skiveomregn, men det er mest fokus på skive. Ja, yeah, jeg tror, vi er nødt til at afgrænse det, og ja. sige skive, fordi ja. så bliver det for omfattende, og, og, og, og, ja, og, ja, og, og det er fordi, at der er både salding og hele vejen rundt, og, der, der er, det, det jeg også er, er nødt til at afgrænse lidt, og så sige, jamen, hvis man nu siger skiveby, og så sige, hvad der er, så vi vil egentlig bare kalde den skive. Skive-lokal hjemmeside. Ja, sådan et eller det Fordi der er jo mange, der tænker på, når I siger, det er lokalhistorie, så er der mange, der tænker på spytter, og på lokager, og på nogle andre ting, som jo ikke ligger inde i skive. Så hvis man nu siger, skive i lokalhistorie, så tænker du også stadigvæk udenom, eller hvad? Nej, stadigvæk. Skive omegnet, eller sådan et eller andet. Okay. Skive et eller andet. Ja, så er det sådan, at man skivehistorie. Ja, skivehistorie. Eller historien om skive, eller hvad du nu kalder det ja så gør jeg ikke. Så tænker jeg Sten ikke på spidser, hvor på, ah, jeg ja. Som har fået meget fokus, op. Fint. spidser ja. får jo enormt meget fokus på. Ja, yeah, fik det, det, det har frejlen her, ja. Uh, er ja, frejlen her, ja. Okay. Så, jeg synes, det er jo et fedt, spil, vi skal lave sådan lidt. Ja. ja. Det lyder rigtig really godt. Jamen, uh, det var dejligt, at vi måtte interviewe dig. Ja. Så det var mange tak. Og så kan I jo se, hvis I har kommet i tanke om noget, eller ikke forstået, eller bliver kære kommet i tanke om noget. Ja. Ja, yes. super. Så Det vil sige, hvis jeg kommer, finder på nogle idéer, hvor jeg tænker, det synes jeg er spændende at høre, så kan jeg bare lige sige so so yeah. yeah. yeah. det. Så må du meget gerne sige det. Ja,